Max aften og velkommen til en time med og pickles og pickles En unik once in a lifetime experience er Velkommen til en time med Pøler og Pickles her på Universitetsradioen på 95,5. Rygterne er gået på Facebook. Hvad, hvad skal dette program bringe? Hvad skal der ske? Hvem er med? Hvad er emnet? Bare roligt, kære lytter. Alt bliver afklaret i aften. Hvem eller hvad er Pickles? Hvem er Sune Anderberg? Hvornår får vi svar på det? Bliv hængende. Du kan også senere i programmet høre, hvem der har vundet den store Facebook-konkurrence, hvor man kan foreslå, hvad der kunne være den optimale måde at fejre Kirkegård-året på. Og det er det, det hele handler om. For hvem var Søren Kirkegård, og hvorfor fejrer vi ham i år? Med i studiet har jeg fået filosof Erik Benson, som senere vil komme lidt ind på, hvad Søren Kirkegård egentlig var for en person, og hvad vi kan bruge ham til i dag. Med første nummer, det er Open Mind. Det kommer her. Vi sender her på Universitetsratioen 95,5. Med mig i studiet har jeg filosof Erik Benson, og god aften og velkommen til dig. Tak skal du have. Nummer vi lige hørte nu, det hedder Open Mind og er øh, med nogen, der hedder øh, Camilla K. og Count Skip fra den rytmiske højskole. Øh, jeg har taget to numre med fra højskolen her i aften, øh, hvor jeg tænkte, at de ligesom kunne have noget relation, måske til noget, der kunne være vigtigt. Det her open mind, fordi det vel gælder om som udgangspunkt for aftens tema at have et åbent sind, hvis vi overhovedet skal komme nærmere på, øh, på Søren Kirkegaard. Øh, men havde Søren Kirkegård på nogen måde et forhold til højskolen egentlig? Nej, det havde han ikke. Og han havde et dårligt forhold til en af den danske folkehøjskoles grundlæggere, nemlig Grundig, ja. han, som han ikke bryd sig om. Kirkegård var ikke på nogen måde en folkelig person. Han var en person, der beskæftigede sig meget med enkelte individer. Men det folkelige som sådan var ham inderligt imod. Og han var antidemokrat. Øh. Okay. Så. så bliver det også spændende at høre lidt senere, hvorfor man så overhovedet vil hylde ham i et, et, et kirkegård år. Men, øh, men måske først kan vi lige høre lidt om, øh, om dig, Erik. Du er, er filosof ude på ruk. Ja. Må det egentlig kalde dig øh, filosof? Eller? Det lyder så prætentiøst. Ja. Øh, men øh, måske vil jeg nok alligevel gerne gøre det, fordi altså, det, jeg arbejder med, det er jo at filosofere øh, og... Øh, det, jeg filosoferer over, det, det, det er øh, alt, der har med værdier at gøre øh, på den ene eller den anden led. Øh, og øh, jeg har i flere år været i gang med at skrive en, øh, på en bog om livets mening, ja. øh, derudover... Øh, Arbejde, som sagt arbejde med værdier, det vil sige, altså forestillinger om, hvad øh, der skal være pejlemærker i vores tilværelse. Øh, hvad vi skal, sige, skal styre efter, hvis der skulle findes noget. Der var fælles pejlemærker. Men det er lige præcis her, hvor vi måske kommer tilbage til forbindelsen med Søren Kierkegaard. Hvor vi, der... Men, men er, det, er det overhovedet noget, man kan, kan... Nu er der jo meget kritik af humaniora og, og ja, humanismen i, dag, i dagens samfund. Er det, er det det, du sidder og laver, er det noget, der genererer nogen... Penge til samfundet, eller som vi andre kan bruge til noget. Jeg, jeg kan ikke forestille mig at generere penge. Men det genererer refleksion. Det genererer øh, forhåbentlig selvforståelse. Ja. Øh, og det er klart, det skal formidles. Det er jo ikke nok bare, at jeg, jeg skriver, eller andre af mine kolleger øh, skriver øh, øh, i lukkede forer. Øh, det er et spørgsmål, om det også kommer ud. Og det, hvis det ikke kommer ud, så er det jo ikke altid kun vores skyld. Så er det jo også fordi, der er, at øh, folk ikke eventuelt opsøger og bruger det øh, til noget. Og det er så det, øh, vi eventuelt skal finde tilbage til her i forbindelse med øh, Kirkegård. Det er, hvorvidt øh, det at lære at reflektere Ja. Det er så at sige, at noget, man kan lære. Eller det er bare noget, vi er født med. Kirkegård vil jo sige, at i princippet er vi alle sammen udstyret med den her evne. Vi øh, vælger bare ikke at bruge den. Øh, hvor jeg måske vil sige, at det er noget, vi skal lære. og noget, vi skal udvikle. Men hvad, hvad er dit forhold til, til Kirkegård? Ja, mit forhold til Kirkegård er på, på mange måder måske en lille smule problematisk. Øh, men i hvert fald øh, fyldt øh, med, med skal vi sige, beundring. Øh, fordi han er jo en... En tænker øh, på et niveau, øh, som, som er ufatteligt for de fleste, øh, er også almindelige mennesker. Øh, med en, en, en produktion, øh, som, som øh, er altså, øh, omfatter, jeg ved ikke, hvor mange sider, øh, skrevet på ekstremt kort tid. Ja. Og skrevet i et sprog, som er så smukt og inciterende spændende øh, på alle mulige ledere. At, øh, at det slet ikke er til at forstå. De fleste af os andre vil jo øh, gennemgå, når vi skriver og vender tilbage og rette, og det gjorde Kierkegaard nok også til en vis grad. Men altså, han har haft den evne til bare at skrive ud af, og på en eller anden måde har haft strukturen i sit hoved. Så, så der har ikke været tjusket, altså der ikke været halvfærdige notater, der er blevet udgivet? Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Ikke på nogen måde. Der er tale om øh, fremadskridende værker, der, der hænger sammen og er velstruktureret. Der er mange digressioner, lange digressioner. Det er det, der eventuelt kan hægte visse moderne læsere af. Øh, som ikke gider eller ikke, øh, skal vi sige, evner øh, at følge de der lange, lange, lange passager, hvor der foldes et eller andet ud for sig at pludselig at vende tilbage og øh, køre ud af et nyt så osv., ved du, hvor meget han har produceret? Jeg har aldrig øh, øh, altså, øh, set det, det samlede tal. Det, det, det findes, men det er, det, altså, det er ligesom Heidegger, øh, er det øh, nærmest overmenneskelig produktion, eller Altså han, han, blev og, er, 40, ja, ja. han blev 43 år, og der, der foreligger altså, jo nogle 20 ben her i den nye udgave, ikke? som jeg dobbelte med kommentarer. Og det er noget med, at han var meget forundret over at blive 43 år? Ja, det, og det hænger jo sammen med, at mange i hans familie døde, før de blev 33, og Jesus døde, da han var 33. Og selvom Kierkegaard var så rationelt, som han var, så er der altså også meget i hans liv, der så at sige, er styret af irrationalitet og mangel på forståelse af fundamentale ting. Og... Øhm Ja, måske skal vi vende det tilbage til ham og senere også lige omkring hans liv, men, men øh, hvad er det, der gør ham så interessant for dig? Det, der gør ham interessant, det er hans, dels altså hans, hvad jeg vil kalde hans eksplorative talent. Det vil sige evnen til at forfølge øh, en bestemt tankegang øh, helt til det yderste, og, og, og ikke bare give op på halvvejen, men virkelig, og så pludselig altså, kunne få alle mulige finurlige detaljer med i en bestemt måde at opleve øh, verden på eller tilværelsen på. Det, det er for mig øh, altså helt ufatteligt nærmest. Og så dels altså hans øh, utrolige øh, sans for, øh, hvad jeg vil kalde de, med et lidt gammeldags udtryk, vil kalde de rørelser. Ja. Altså øh, hvordan man kan reagere på forskellige ting, og hvad det afføder i en anden person osv. Der kan han beskrive jo nærmest som en skuespilforfatter, øh, men hvor han så siger inde i personerne, øh, og, øh, og så beskriver, jamen, hvad sker der nu? i det her spil, simpelthen. Vil man så tale om altså, skønlitteratur, frem i noget af det, han har lavet? Eller? Altså, var jo digter øh, og filosof, og lige så meget digter øh, i sin evne, netop til, så at sige, at, at skabe øh, personer, skikkelser, situationer, men øh, ikke mindst skabe et sprog, som, som er uforligneligt, øh, og, og, øh, selvom øh, der er folk, der som mener, at det skal oversættes til moderne dansk, hvad jeg synes, vil være en katastrofe. Det er det vel blevet allerede? Ja, det, er det. Af. Har du så læst noget af det? Nej, det har jeg faktisk ikke, og jeg har heller ikke lyst. Okay, det kunne være, det var også. <laughs> ja, ja, det, det er rigtigt. Men... Ser, ser du ham som en ø, inspiration, eller nærmere som en fascination? Begge dele, vil jeg nok sige. Altså, øhm, inspiration på den måde, at han kan sætte en i gang, øh, og at han er en slags modstander, eller en, en modspiller simpelthen. Men også fascination forstået på den måde, at, øhm, at han kan vise en noget, man ikke selv har set simpelthen. Og øh, vi vender meget mere tilbage til Kirkegård øh, lidt senere, men jeg synes lige, vi skal tage et nummer her med efterklang, der hedder "Så". En time med og pickles. Og, pickles. og pickles. Du lytter til pøler og pickles Kirkegårds special med filosof Erik Benson i studiet. Og, øh, vi har lige hørt kort lidt om, om din fascination for, øh, for Søren Kirkegaard. Øhm, og grunden til, at jeg i det hele taget har inviteret dig ind til at tale om ham, er, fordi det er kirkegård år i år. Øhm, og nu tager jeg lige papiret op til mig her, for at se, hvornår det er, han er født og død. Og det er nemlig Søren Åby kirkegård. Han vil øh, være fyldt 200 år den øh, 5. maj i år, altså på Danmarks øh, befrielsesdag. Øhm, og han døde den 11. november 1855. Og derfor bliver det fra, fra maj til november øh, bliver han fejret øh, verden over, faktisk ikke bare i Danmark. Jeg ved, det er noget med en, øh, en tysk kunstudstilling i Berlin. Der bliver også sat en kabaret øh, op øh, herhjemme over øh, hvad hedder den øh, øh, enten eller. Og øh, så bliver der også afholdt den, øh, den største internationale kongres om Søren Kiergaard her i København. Øh, men Erik, hvad, hvad skal, du, skal du selv ud og fejre ham, så at sige, i år? Uh, jeg ja, er ja, med i katalog, uh, med, med foredrag, uh, og det vil jo så tiden vise, om, om uh, der er nogen, der så at sige byder ind uh, på et foredrag fra min side. Men det foredrag, jeg skal holde, det vil ikke kun være en, en fremstilling af kirkegård. Uh, det vil være uh, min forståelse af kirkegård, eller ret sagt, uh, hvad jeg mener, man kan bruge kirkegård til. Og som jeg antyder, så arbejder jeg med, altså... Uh, Livets mening, og hvad det egentlig er for en, en, en mærkelig problemstilling. Og, øh, og jeg mener, at det er nøjagtigt det samme. Det meste filosofi beskæftiger sig med, men at der er nogle filosofer, der så at sige, er kommet tættere på, på, på det emne, eller, hvad skal vi sige, øh, kernen af det emne i hvert fald, og, og, og til dem hører Søren Kierkegaard. Øh, men hvor, hvor kan man så finde, hvis man skulle være interesseret i sådan et foredrag? Øh, hvor kan man så det, finde det? Det er det i øh, høj, højskoleforenings regi, øh, der, okay. de har lavet et katalog. Men øhm, altså, det kunne jeg godt tænke mig at vide nu. Jeg er selv filosofistuderende, og derfor synes jeg, at Søren Kierkegaard er enormt spændende. Øhm, men det kan vel være noget, der er meget svært for andre at forstå. Nu sagde du før, at, øh, at du synes, det er at, at eller du synes, det er ærligt, at han er blevet oversat til moderne dansk, øh, frem for originalsproget, men når jeg har læst noget af det, det gamle sprog så det var meget det var meget tungt det er meget svært at komme igennem der er, nogle gange bliver der slynget latinske begreber og tyske begreber og ja, sådan noget og øh, ja. det, det er jo hårdt at komme igennem er så Kierkegaard overhovedet tilgængelig for den almindelige dansker ja, jeg vil sige at Søren Kierkegaard er ekstremt svært tilgængelig det kan man ikke komme udenom. Det, det er simpelthen en kendskærning, og det hænger sammen med, skal vi sige, noget, som har med filosofi at gøre i det hele taget, men som også har at gøre med øh, Søren Kierkegaard særlig måde at arbejde på, hans særlige stil osv. Netop det, at han har meget lange digressioner, det vil altså sige, at han går forlader af emnet for at, at snakke om noget andet, for så at komme tilbage, og det kan være meget, meget svært at bevare overblikket over øh, hvad det egentlig er, vi beskæftiger os med, og det det, det er grunden til, at kirkegård egentlig er måske primært svær at læse. Det er, at før man har fundet ud af, hvad er tankegangen her, så kan man øh, være stået af. Men hvad skal man så gøre, hvis nu øh, man gerne vil sætte sig ind i kirkegård eller lære noget om ham? Ja, jeg tror, man, man skal gøre to ting. Man skal først læse noget om, hvad det her værk går ud på, så man har et, et overblik. Og så skal man udstyre sig med en, en, en stor del tålmodighed. Øh, og arbejde hårdt øh, og så prøve på at lære at læse de her sætninger, som jo er gammeldags øh, sprog simpelthen, men som har sin egen charme, når først man begynder øh, at få øh, sansen for det, vil jeg sige. Men hvis nu man så er villig til at lægge det her arbejde i det og prøve at sætte sig ind i nogle af, af hans originaltekster, ja. øhm, hvad, hvorfor skulle man så, altså er han overhovedet interessant i dag? Ja, altså han er efter min mening dybt interessant. Og det er han øh, blandt andet, fordi at man kan lære, så at sige, at tænke radikalt. Øh, en radikalt tænker i den betydning, at han forfølger et emne, altså fuldstændig udtømmende. Han, han, han har ikke, øh, hører ikke til den slags filosofer, der ligesom bare siger, jeg mener sådan og sådan. Men han siger, der er de forskellige muligheder, øh, når vi kigger på det her emne, og så undersøger han det fra forskellige vinkler, men gør det i meget, meget lang stræk, i stedet for meget kort, og så sige, nu forkaster vi det her, og så videre. Så, øh, som jeg, jeg sagde, eller, han var en eksplorativ tænker, men det mener jeg simpelthen, at han øh, for eksempel tager en bestemt livsform og det kunne eventuelt være, skal vi sige, æstetikernes livsform, vil sige, en særlig måde at forholde sig til tilværelsen på. Det, der er karakteristisk for Kirkegaard, det er, at han siger, der er noget, der er fælles for os alle sammen, og det er, at vi har en krop, vi har et lægeme, men derudover, så har vi en, en, en selvbevidsthed, og det vil sige, at vi er et selvforhold, en, en, en, en blanding af, af krop og noget åndeligt. Ja. Og det her åndelige, det gør, at vi så at sige, er mere end, end bare dyr. Vi kan forestille os mange, mange forskellige muligheder. Vi kan endda forestille os evighedens mulighed. Og vi kan forestille os Guds mulighed. Og det er udtryk for en splittelse i vores, skal vi sige, måde at være til på, som på en eller anden måde skal heles, hvis det kan lade sig gøre. Altså, og i det åndelige skal der så forstås Gud, at vi alle sammen er menneske, krop, og også en del af Gud i. Man kan sige, at vi rummer noget muligt guddommeligt i os, men vi er jo ikke guddommelige. Øhm, og det ved vi godt, og det er det, der er vores problem, som gør, at vi, så at sige, ifølge Kirkegård, øh, altid er fortvivlet, selv når vi ikke ved det. Og øh, for et moderne menneske kan det her måske lyde mærkeligt, øh, men hvis jeg prøver på at oversætte det med, at vi, øh, så at sige, oplever, at tilværelsen er meningsløs, så øh, kan man måske bedre forstå det, at der, der så at sige ikke er noget formål. Hvis man begynder at tænke nærmere efter, så er tilværelsen tom øh, og hul. Og, øh, og vi skulle så gerne finde et eller andet øh, middel imod det, anden eller og medicin osv. Og den gængse medicin, som de fleste søger ifølge Kirkegaard, som vi, ja. jeg også mener, vi kan se i dag, det er, at man så at sige beskæftiger sig som noget andet end sig selv, prøver på at slippe for at forholde sig til sig selv. Enten. Som for eksempel kunne være noget så guddommeligt eller noget religiøst, men også kunne være andre ting så? Det kunne det, men altså det religiøse kan man beskæftige sig med på to måder, ifølge følge ja. Man kan beskæftige sig med det på en overfladisk måde, hvor det så egentlig ikke er det religiøse, men hvor det bliver en vane, en norm, hvor man gør det, fordi det gør man jo, Hvor Hvorimod kirkegård vil opfatte den ægte religiøsitet som den religiøsitet, der stiller øh, nærmest uopfyldelige krav til os. Og derfor skiller han mellem kristendom og kristli, øh, kristenhed. Kristendom øh, stiller et øh, uaffyldt krav til os om, at vi skal elske vores næste. Og for ham er, skal vi sige, den almindelige kærlighed, som vi kan ære til andre mennesker, det kalder han forkærlighed. Og det har intet med øh, øh, den ægte kærlighed at gøre. Men hvad hvis man, hvis man nu synes, man har fundet den ægte kærlighed, og synes, man elsker sin næste? Hvad, hvad er det så, der ligger i det uaffyldelige? Altså, det er, er det at du nok? skal elske alle og ikke kun øh, elske nu en eller nogle få Så det næste er alle andre mennesker i hele ja, verden alle andre mennesker Men ikke øh, i en abstrakt forstand Altså forstået på den måde At du sidder og tænker på dem alle sammen Men hver gang du møder et menneske Så skal du være opmærksom på At det menneske skal du elske Lige så helt og fuldt eller mere øh, en, en, en, en, en, øh, Faktisk end den du elsker øh, så, som, så når jeg går en tur ned ad strøget Så har jeg nærmest forsømt to-tre mennesker faktisk, Ja, det har, det, det har du det lyder meget, meget hårdt at skulle leve på den måde. Ja, men det, det er så det, jeg siger. Der er det radikale hos går, Og hvor man kan sige, at det kan virke meningsløst. Målt med hverdagslivets alen eller målstok osv. Men hans tanke er jo, at hvis vi skal prøve at forstå kristendommen inderste væsen, så er det faktisk det, den siger til os. Og det er det, vi har glemt eller som han vil sige at kristendommen eller kristenheden undskyld kristenheden har glemt øh, og det betyder at ja fordi det, det skal jeg bare lige høre altså kristendommen er simpelthen den ægte kristne den, ja, der tør elske sin næste op. Hvorimod imod kristenheden er historien kulturen og den skal så altså kristendommen skal genopblives igen og igen og igen øh, den er ikke etableret en gang for alle Og så er vi alle sammen kristne Tværtimod, det er den store fare Set fra, fra Kirkegårds synspunkt Og det var det, der bragte ham i konflikt med hans samtid øh, øh, og, og kan man tolke det så vidt som At, at kristendommen ligger for den enkelte Og lige så snart det går hen og bliver Massekultur At ja. man mødes i en kirke hver søndag Eller ja. så går det hen og bliver kristenhed Og tjener ikke som sådan noget højere formål egentlig. Ja, så bliver det vane øh, Og så, øh, så forsvinder Skal vi sige kernen, essensen af selve kristendommen fra livet. Hvad skal man så gøre for at, øh, for at leve op til kristendommen, når nu altså når det nu er uaffyldt, og man ikke, jo ikke kan elske alle øh, i verden som sin næste. Hva, hvad skal man så gøre for at kunne leve et kristent liv? Altså, vil sige gætter jeg på. Når jeg siger gætter på, så er det fordi, det er et spørgsmål om fortolkning. Men jeg, jeg tror, han vil sige i første omgang at man så at sige, kommer til en forståelse af, at man ikke kan leve op til det men at fordringen hele tiden er der, og samtidig, at man så næst, næst skal forsøge at leve op til det. Et af hans øh, vigtigste værker, og som I øvrigt er skrevet i hans eget navn, han skrev jo øh, under, eller, allermest under pseudonym, ja. og det var netop fordi, han prøvede så at sige forskellige tanker af. Han ville ikke have, at man kom og sagde, kirkegård mener sådan og sådan. Han ville netop undersøge de her forskellige måder, man kan være til på. Og det kunne for eksempel være at under et pseudonym, som så værende en æstetiker, ja. eller en religiøs, ja, eller det, en borger. Nu, nu, eller? Nu er det, øh, det er mere en, der skriver, fremstiller de her forskellige personer, men, men i princippet okay. er det rigtigt nok. Men øh, et af de værker, nemlig øh, øh, Kærlighedens Gerninger, ja. øh, som han skrev under eget navn, der lægger han netop vægt på, at kærlighed er en gerning, man skal udføre Altså, det er ikke bare nok at sidde derhjemme og føle varmt øh, for hele menneskeheden osv. Det er noget, der skal praktiseres. Og i princippet skal man øh, forsøge at gå i Jesu for udspor. Øh, man kan og selvfølgelig ikke det. Det kan man så tolke som hans oprigtige egen mening. Ja, ja. Men, og, og samtidig vil han sige, det det ikke kun min egen mening, det er selve kristendommens væsen. Og det er der, at øh, det bliver tydeligt i hvert fald i et værk, han udgiver under eget navn simpelthen. Her giver han sin fortolkning af, øh, hvad, ikke kun hvad er kristendommen, men hvad må den være, hvis den skal være meningsfuld. Men hvorfor, øh, du siger, kærlighedens væsen er, er det eneste, hvor han skriver i sit eget navn? Eller Nej, af... han har øh, udgivet flere taler, okay. øh, og blandt andet også som sit eget øh, forfatterskab. Men øh, det synes jeg da ikke umiddelbart, at man hører så meget om, for når man tænker kirkegård, tænker man den her enten eller, eller en stavbog ja. ja. eller øh, væren. Øh... Og, og det er også, men det er så de værker, som øh, primært er øh, digteriske samtidig, og hvor man kan sige, at han primært også øh, prøver forskellige tankemuligheder af, eller forskellige livsformer af, og prøver på at, ligesom at se, hvad er den fuldstændige indebyrde til den her livsform. Hvis, øh, gør den virkelig, altså ud til det aller, aller yderste, hvorimod de andre værker, der diskuterer han for eksempel, jamen, hvad er den ægte kærlighed, hvordan vil den vise sig på forskellige måder, og, og øh, viser blandt andet, jamen, der er forskel på den religiøse kærlighed, og så det her, han kalder den digteriske, eller den sværmeriske kærlighed, og hvor de her to egentlig aldrig kan forenes. Og der er han mindre digterisk i ja, sin tale han, og i sin egen beskrifter. Selvom han selvfølgelig, hans digter kan jo ikke fornægter sig, fordi han bruger eksempler, og, og, og, og han ytrer sig i et sprog, som jo altså er, som sagt, unikt digterisk også. Men kan man så overhovedet, når der er så meget, der er skrevet i pseudonymer, kan man så overhovedet tale om, at kirkegård, mente det her, Nej. eller sagde, eller? Ja, og det er det store stridspunkt, altså øh, med hensyn til går Man kan læse ham på forskellige måder. Man kan læse ham biografisk, og det vil sige prøve på at indlæse hans eget liv i de her værker. Og det giver mening på mange måder. Man kan læse ham som en ren tænker men man kan også læse ham som filosofisk øh, øh, eksistentialist eller øh, som livsfilosof, og, og, og det er den sidste, jeg helst ville foretrække, og det er netop at sige, jamen, hvad kan vi have her af Og det vil sige, at bringe ham ind i ens egen filosofi, øh, så vidt det kan så altså gøre, altså bruge ham som medspiller eller modspiller. Så man kan godt læse Kirkegård og få noget ud af Kirkegård uden at være kristen? Det vil jeg påstå i hvert fald, og det er netop fordi, jeg mener, han havde den der unikke evne til at forstå netop, hvad det er, der rører sig øh, i os. Og at, hvor, for eksempel at øh, vise, hvor desperat man egentlig kan være, uden selv at være opmærksom på det. Men hvor vi andre jo eventuelt kan se det i for det for eksempel? Undskyld. Hey, hvordan det, tænker du? Jo, øh, for eksempel, at øh, man, man, kan, man kan se det i folks adfærd, for eksempel. At vi kan, altså, øh, han, meget af hans egen adfærd øh, udviste i virkeligheden de samme eksempler. Øh, at der var en periode, øh, hvor han øh, nærmest opgav sine studier og levede sådan et dandeliv øh, på restauranter og... Øh, muligvis også på bordeller osv., og, og, og skarret ud og havde det af helvede til med det. Øh, og ikke rigtig selv kunne forstyrre på det, altså han er selv en, en, en eksponent for, hvor svært det kan være at øh, forstyrre på sin eget tilværelse, selvom man havde den der unikke evne til at reflektere. Men det er primært det der, øh, som jeg, jeg nævner med at give, øh, skal vi sige, redskabet til at reflektere. Fordi det at reflektere, det vil sige at kunne vende sig mod sig selv og tænke over sig selv, se sig forskellige situationer. Det, det, det er ikke nok bare at kunne det. Man skal have et, et begrebsapparat til at kunne gøre det. Og der har øh, Kirkegård et, et redskab, øh, som vi kan bruge i dag. Og øh, måske skulle jeg lige nævne i forhold til, hvis du lige har sprunget til som lytter, at øh, du lytter til Universitetsradioen, hvor vi øh, i aften har et lille kort tema her om Søren Kirkegård. Hvis du lige er til, så fortvivl ikke, for øh, jeg jeg jo godt tænke mig at høre, Øhm, det moderne menneske. Altså, du taler ved Kirkegård, vi taler Kirkegård over. og det, du har talt om, er jo, at vi godt kan bruge ham i dag, men, men, men, men, men hvem skal bruge ham, eller hvordan, hvordan ser det moderne menneske ud i dag? Øh, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Det er et stort spørgsmål, ja, øh, og, og det er der jo mange strider, hedder om, altså, fordi... Øh, Sociologer giver deres bud på, hver er situationen i dag. Hvis jeg skulle give et bud på det i dag, så bliver det blandt andet ved at sætte det ind i min egen tankegang og så prøve at relatere det til Kierkegaard. Men mit bud på, hvad skal vi sige, det som jeg tidligere kaldte en søgen efter mening i tilværelsen, den har vi søgt på forskellige måder. Og tidligere har religionen, så at sige, givet sit bud på det, og, eller sit svar, kunne man sige. Og det var, der levede vi i homogene kulturer, hvor vi øh, havde den samme opfattelse af, hvordan tilværelsen ser ud. Nu er den splittet op på mange måder. Vi, vi har ikke de samme værdier. Vi har ikke den samme forståelse af verden. Til gengæld har vi en individdyrkelse, som på mange måder, kan man sige, svarer til det, Kierkegaard på mange måder gjorde til sit ideal, nemlig at man skulle fokusere på sig selv. Men det, der er forskellen på det, øh, som Kierkegaard for, det var, at man skulle fokusere på sig selv og komme til en forståelse af sig selv og reflektere over sig selv. Det vi ser i dag, det er, at den her individdyrkelse måske nærmest indebærer, at man ikke reflekterer over sig selv. Man er opmærksom på, at man er unik, og tror, at man er unik, men i stedet for at reflektere og prøve på at forstå, komme til en dybere forståelse af sig selv, så øh, kaster man sig ud i alle mulige projekter. Men, men hvad med som, altså, som moderne Facebook-brugere, Twitter-brugere, eller Instagram eller alle de her medier? Det er jo noget, hvor man kan, kan profilere sig selv, og det er tit noget, der... Øh, der og oftest bliver kritiseret i hvert fald for, at det er et sted, hvor man eksponerer sig selv som den person, man gerne vil have, andre skal se en ja. øh, som. Men er det ikke netop øh, et resultat af at have reflekteret over sig selv? Man kan vel ikke fremstille et idealbillede af sig selv, hvis ikke man har tænkt over, hvordan man gerne vil have, det skal være? Jo, det tror jeg, du er ret i. Men øh, det spørgsmål er, spørgsmålet, om det er et, et sundt idealbillede. Altså, øh, fordi hvis man, hvis man har et idealbillede, så... Øh, Hænger det måske sammen med, at man har et, et, et bredt billede, og at man ikke kun lever op til det ideal, øh, man, man nu øh, øh, gerne vil tro på. Men at vi selvfølgelig har en hel masse andre sider, og det er lige præcis at de sider, øh, vi ne, øh, som regel ikke vil beskæftige os med, simpelthen. Okay, så vi skal også... Altså, Kirkegaard vil også sige, at vi skal gå ind i os selv der, hvor det gør ondt. Ja, altså, at prøve ja, at finde vores egen Altså... Uh, vi er uh, afmægtige væsener, en meget, meget væsentlig skal vi sige, størrelse hos kirkegård. nu nævnte for fortvivlsen for et øjeblik siden, men det er jo også angsten. Ja. Og den angst kommer ifølge kirkegård af vores opmærksomhed på vores ansvar for vores egen tilværelse. Men spørgsmålet er netop, hvor meget øh, vi tager ansvar, øh, når det kommer til stykket, i det moderne liv. Øh, om vi ikke så at sige, flygter ind øh, i, i et idealbillede, eller i bare de sociale medier, eller øh, det hektiske liv, simpelthen man at undgå at forholde os til os selv. Og øh, nu vil jeg helst øh, prøve at oversætte, når jeg taler om, om, om, om angst, så vil jeg egentlig opfatte det som, skal vi sige, noget, der har med afmagt at gøre, en fornemmelse af magt. Men er det ikke også netop, altså, øhm, kan det ikke også være svært at gøre det her? Hvordan skal man øh, forholde sig til sin egen svaghed og sin egen afmagt, og der, hvor man selv kommer til kort, det er jo frygteligt ubehageligt. Hvordan, skal man så, hvordan kan kirkegård give nogle redskaber til at komme ind til kernen af altså sig selv på den måde? Han giver ikke nogen redskaber til, hvordan man løser det her. Okay. Han, han, han viser mere, så at sige, hvad det er for en pine, vi er i, så at sige, ikke? Um, og der må vi selv finde de redskaber. Men, men det lyder jo ikke, ikke rart, som, altså, som moderne mennesker bliver, man måske også... Der ser jeg i hvert fald tit en tendens til, at man, man ikke vil forholde sig til, at tingene går dårligt. Og der er det da ubehageligt at have sådan en som kirkegård, der bare kommer og slår nogen i hovedet og siger, husk, at det også går dårligt. Ja, men øh, vi skal jo øh, passe på, at vi ikke så øh, falder i den grøft, som det moderne menneske måske gør, at vi så straks råber på hjælp, fra vores omgivelser, og netop ikke er opmærksom på det. Og det er der, hvor jeg er enig med Kirkegaard. Altså ikke, at vi skal forkaste hjælp, men at vi i sidste ende, så at sige, skal prøve at løse problemerne. Og der kan vi kun komme ved at komme til en egentlig forståelse, og også så dyb en forståelse af os selv som muligt. Ved se øjnene. Selvfølgelig skal man ikke samle på alle sine nederlag og alle sine negative sider og dyrke dem. Man skal prøve på at komme videre, men man skal, man skal indse at man for eksempel også har nogle demoniske elementer. Men, men skal man acceptere dem, eller skal man bekæmpe dem? Man skal bekæmpe dem. Man skal absolut ikke bare acceptere dem og sige, nå, sådan er jeg åbenbart. Ik? Man skal bruge dem til at blive klogere på sig selv, og så finde ud af, øh, hvordan kommer jeg videre øh, i tilværelsen? Øhm, en ting, jeg tænkte på, det var, hvis man nu gerne vil, hvis man siger, okay, jeg vil gerne, jeg vil gerne bruge tiden på at komme dybere, ind til mig selv lære at forstå mig selv bedre, og finde til mine svagheder, så jeg kan arbejde med dem. Er der så et sted hos kirkegård, man kan starte? Er der et værk, der er godt at, at prøve at tage fat på? Sygdommen til døden, øh, vil jeg sige. Ja, der jeg, hvad, hvad sker der der? Der gennemgår han forskellige måder at flygte på sig selv fra. Eller, øh, fra hvordan man kan flygte fra ja. sig selv, simpelthen. At man enten øh, kan... Øh, øh, altså, øh, Prøve på, at man ikke vil være sig selv, eller han kalder det fortvivlet. Enten fortvivlet vil være sig selv. Fortvivlet vil være sig selv, det er, at man ikke vil indse, at man er skabt af noget højere. At, at, at den øh, syntese, man består af, nemlig som jeg nævnte tidligere, krop og ånd, øh, ja. den er sat af noget tredje, nemlig Gud. Det, og det siger han det er, direkte, det, det, siger er han, det, det er en form for hårdmod, øh, og så kan man ikke løse sit problem, man bliver ved med at, at være, men man kan også fortvivle, øh, ikke vil være sig selv, og så kan man flygte ind i fantasi, eller der, der er utrolig mange øh, flugtmuligheder ifølge Kirgår, som han har et knivskart blik for. Okay, øh, han dyder altså umiddelbart? Det lyder som nogle flotte budskaber, men han lyder også som en person, der ikke selv kunne leve op til det, og du siger, at han var antidemokratisk, du siger, at han øh, levede et udskaret liv, og altså grundlæggende lyder han ikke som en, som en særlig behagelig person. Jeg tror heller ikke, han havde det godt. Okay. <laughs> men, øh, men, men, men det er jo ikke det samme som, at øh, han ikke kunne have dybe indsigter. Og var på samme måde som øh, hans øh, samfundssyn, som jo afviger en, en del fra, øh, fra øh, hvad skal vi sige, det syn, som de, de fleste af os har i dag, nemlig at, at vi er demokrater. Og det er jo ikke det samme som, at vi skal forkaste ham. Men er der noget, synes du, at han i højere grad er relevant i dag, end han var på sin egen tid? Nej, jeg tror, at... Altså, det, jeg vil kunne identificere i kirkegård, det er lige præcis noget aldeles universelt. Øhm, måske kan man sige At øh, han ikke ville have været Aktuel i middelalderen øh, Fordi der var tilværelsen så meget anderledes ikke? Men altså Han rammer noget almen menneskeligt Og øh, i hvert fald noget Som, som øh, er relevant At øh, forstå for, for man, Hvad man kunne kalde det moderne menneske Og der, ja. med det mener jeg fra omkring Sådan skal vi sige oplysningstiden Og til vores dage Og han er ekstremt øh, aktuel i dag vil jeg sige. Og tror du, du nogensinde vil lære det Nej, det tror jeg aldrig. Altså, øh, også fordi øh, altså, livsprojektet som sådan er jo på, på mange måder et, et, et håbløst projekt. Ikke? Men hvad er det så... Øh, altså, hvad skal vi tage, tage med videre fra? Nu er det kirkegårdår i år. Øh, man kan gå ud og høre en masse om ham i år, men det kan man jo også godt finde næste år og videre. Hvad er det, hvis man skulle have ligesom en, en grundsten i stedet at starte, og noget, der er vigtigt at tage med videre? Hvad er det så, man skal tage med der fra ham? I år... Øh, ind i alt fremtid til fremtidige generationer. Hvad er hele grundkernen? Hele grundkernen er den øh, dybe søgen efter at forstå øh, den menneskelige grund, så at sige. Altså, hvad den menneskelige tilværelse er i sit fundament. Super. ikke øh, Benson, tusind tak, fordi du vil komme ind i dag. Øh, jeg kan godt tænke mig at høre, inden du øh, forlader studiet, om, skal du selv ud og fejre? kirkegård i år på nogen måde, eller markerer det udover et par forelæsninger? Ikke andet end ved at genlæse øh, forskellige værker, og det er jo en god anledning i hvert fald. Hvad er så det første værk, du kaster dig over der? Jeg er i gang med, øh, hvad hedder det? Øh, gerninger. Super. Jamen, øh, med disse ord så vil jeg sige tak til Erik, og så skal vi høre et nummer øh, med The GGG's. Det kommer her. Fun. Med pøler pøler pøler du lytter til Pøller og pickles på Universitetsradioen på 95,5. Jeg har haft filosofen Erik Benson i studiet, som har fortalt os en masse om Søren Obyggerkegård, som vi fejrer i år og hele resten af 2013, især mellem maj og november. Men nu har jeg fået Josefine i studiet. God aften, Josefine. God aften, Jesper. Du sender jo normalt substans, øhm, som jeg har fået lov at låne jeres ø, tid. Ja, du er en glimrende vikar, vil jeg sige. Tak skal du have. Jeg håber ikke, det bliver for tungt derude. Vi har jo prøvet at se lidt på, hvad man kunne bruge kirkegård til i, ø, i dag. Men Lucefine, som ø, ung, sød, smuk og rar dame, har du så et ø, forhold til kirkegård overhovedet? Det, altså, det vil jeg nok ikke have haft, hvis ikke det var fordi, jeg læste dansk. Øhm men øh, der fik man ligesom øjne op for at øh, vi læste Forførens dagbog fra enden eller ja. øh, udgivet i hans tidlige dage, da han kun var 30 år. Det er det er lidt af et mesterværk, som kun 30 år. Han var øh, også ekstremt produktiv, hørte vi hørt her før. Ja, det var han. Det var han. Men der det, det var så det første, ikke? Og øh, jeg tror at altså, vi læste Forførens dagbog derfra, og der var det sådan. sådan en helt ny verden der gik op for en hvis man bare har været vant til at høre om ham i forbindelse med det tunge og filosofiske stof så er det sådan altså det er jo sådan rimelig øh, rimelig erotisk hvad, hvad var det du opdagede ved ham øhm, ja men noget af det som også øh, der er blevet forsket meget i også, også i 2013 og så videre hans øh, aktualitet i hans sprog altså han var enormt eksperimenterende for eksempel øh, så som syntaks, der kunne nogle gange gå flere sider, før der blev sat et punktum. Øh, og så noget, det er jo altid, altså, det er jo virkelig øh, vildt, hvordan man kan holde sine læser, uden at uden gøre, gøre brug af syntaks. Men føler du, at han kunne det? Mm. Øh, nu ved jeg godt, at du læser dansk og selvfølgelig ja. intellektuel og alt muligt, men, mm. men kan, man, kan man få noget ud af ham i dag? Det synes jeg helt bestemt. Altså... Jeg hørte for nylig, så havde Skønlitteratur på P1, de havde sådan en, en, en sending, en udsendelse omkring, omkring Kirkegaards aktualitet, hvor de havde en, en forsker, der hed Piers Søltoft eller lignende, som anbefalede øh, Førens Dagbog eller bare hele, enten eller, og sagde, det der med, det er faktisk det er et værk, som du bare kan springe lidt i. Du må gerne øh, slå op på nogle random sider, du behøver ikke læse det fra start til slut og sådan. Så hvis man godt vil læse noget af ham, men ikke helt ved, hvor man skal begynde, fordi det er en omfattende herre, så synes jeg forførende stavbog, man behøver ikke at sidde og læse den fra side 1 til side whatever. Men har du så læst det på originalsproget? For det var også noget, vi talte om, at, at han er meget dikterisk og smukt lyrisk på, på altså originalsproget, og også dansk, men det dog alligevel for 200 år siden. Ja, jeg vil sige, at jeg, jeg snod lidt og læste en, øh, en nyere udgivelse, øh, bare fordi det, det var alligevel ret mange sider at skulle igennem. Men kunne du godt se det smukke i, i lurikken så alligevel? Ja, altså øh, man lærer jo også at sætte pris på, hvad der har ændret sig. Det hele behøver ikke at være moderne, før end at det giver mening. Jeg ved også, at han har sat en forestilling op på Mungo Park Eller det har en kirkegård ikke Men der er blevet sat en op om ham Om friførens dagbog, som kan anbefales at se Men fine det er jo faktisk ikke derfor, du er her i aften Nej, det er det ikke Du skal, du skal være vores hardcore dommer Vi har ja. fået masser af kommentarer på Hvordan man allerbedst kan fejre kirkegårdåret, øhm, Som det er i år Og den der vinder Den der har den fedeste kommentar Vinder vinder simpelthen to billetter til øh, Comedy Zoo til et øh, show, der hedder En Strandvasker til To Tak. Er, er det sådan øh, det der med strandvaskerne, er det det tema, som du har øh, haft inde på din facebook -se? Det kunne man sige. Det har jo været Baywatch-tema, øhm, og du er blevet sammenlignet med den øh, smukke Pamela Anderson ja. Og jeg har selv valgt øh, David Hasselhoff. Det er ligesom, hvor man synes, man ser sig selv mest. Øh, jeg ved ikke, ramte jeg rigtigt? Ja... Altså, jeg tror, øh, jeg skulle kæmpe lidt mere for at komme i lige så god form. Men, men karakteren er da helt sikkert. Det er jeg glad for. Vil du, øh, Har du lyst til, øh, hvis du kigger på skærmen, og læse ja. nogle af de bud, der har været op? Ja, Nej, det... Ej, det er Og det skal siges, det er det mest... altså, hvordan man bedst fejrer kirkegårdåret. Ja. Altså, det, det, der umiddelbart springer i øjnene, det er Stefan Telt. Telefsen, som har skrevet to gravel. Fordi alle de andre har skrevet mange linjer, altså sådan 8-10 linjer omkring, hvorfor er de... Men det er vel netop også i kirkegårds ånd øh, at skrive så meget? Ja, jeg vil også sige, øh, det er måske lidt lovligt minimalistisk i forhold til ham. Så det er umiddelbart ikke en uh, favorit? Nej, jeg, jeg vil ikke sige, at det er en umiddelbart favorit. Øhm, Hvad siger du til Nikolajs, uh, Nikolaj Hero Hansen? Jeg ja, skal jeg prøve at læse den op for lytterne? Prøv. Ja. Der står, man graver et stykke af ham op, så kan man klone hans DNA og dermed, skab, og dermed hans klogskab. Denne klogskab indsættes i samtlige unge danske mennesker, så vi i Danmark kan føre verden ud, ud i dens kriser lige for krise til økonomisk dommedag. Åh, jeg skal lige... Kan du trykke den ned for yes. mig? Lige nu ser det sort ud for Danmarks alderdom på grund af Danmarks ungdom, og det er alt det reality-tv, der fordrejer virkeligheden for os unge, ulærte mennesker. Derfor skal dette år bruges på at gøre den danske ungdom klogere. Det foreslår jeg ved at grave Kirkegård op og klone hans dianal. Og klone hans klogskab. Så jeg synes, det er meget omfattende, men virkelig et godt bud. Altså det er nok ikke. Altså når jeg tænker på, øh, på Kirkegård så, så, så tænker jeg så meget i hans ånd. Jeg tænker ikke så meget i hans fysik. Der, der, der må jeg nok øh, jeg er ikke sikker på at Det har have været i hans øh, i hans ånd at man tænker så meget på hans Og DNA. Og ånden den er long time gone fra Assistens eller? Hvad? Nej, nej, men det er altså, hans DNA er der nok ikke meget tilbage af, heller. Jeg øh, jeg tror lige hvis jeg kan logge dig til at ringe op til vores øh, super surprise guest Sune Anderberg. Så vil jeg lige læse endnu et bud op her, som øh, er en af dem, der battler i forhold til, øh, til Facebook-likes inde på, øh, på siden. Øhm, og det kommer fra øh, Christian Gormsen, som kender, øh, faste lytter af Universitetsradio måske kender. Øhm, han siger, at man planlægger året ud med alt det, man har lyst til. Fisketur, snobrådsaften, jordomrejse, bryllup, maraton, badminton og skakturnering. Man glæder sig endeligt til det hele. Og så aflyser man det hele. Og jeg tror helt klart, at, øh, at øh, han hentyder til Regine, øh, som var øh, kirkegårds store kærlighed, som han faktisk fride til. Hun sagde ja, de skulle giftes. Og så øh, sker der simpelthen det, at han afviser hende, og er en rigtig lort over for hende. Ja, det er... Fordi han ikke kunne overskue at blive gift. Han skulle vel ja, jeg jeg tror godt, det kunne, være, det kunne være noget i den stil. Men det var en beslutning, han selv tog, og det jo handler jo om etik og moral. Hvad, hvad, hvad, hvad betyder egentlig mest for en selv, og hvad betyder mest for andre? Hvordan skal man leve i et samfund? Og det skal man vel leve i ved at øh, elske sin næste så meget som det overhovedet er muligt, synes jeg let, vi fik ud af Erik Bensens øh, fortælling. Ja, jeg øh, får af med tekniker, at vi ikke kan få fat i øh, Sune Anderberg lige nu. Men jeg vil bare sige, at hvis han havde været her, havde han kunnet fortælle lidt om, hvorfor programmet hed Pøler og Pickles. Det kommer øh, ikke til at ske. Måske får I aldrig at vide, hvorfor det hed det. Ingen ved det. Alle taler om det. Men øh, måske genopstår vi en dag. Æm, her på faldrebet, kan vi lige tage en, øh, en øh, sidste øh, kommentar, øh, Josefine? Ja, det synes jeg. Altså... Øh jeg, jeg synes jo, at, at Sandras kommentar er, er rigtig værdig, fordi hun starter med, enten tænker man, og foretager sig intet. Altså det er, det er en linje, som, som er lige lige Lidt sproglig finesse og, og lidt undren. Og et flot sprog også, ja. Ja, gennemgående rigtig flot sprog. Og øh, gennemgående både, altså der står øh, enten med stort, eller, eller med stort. Har du lyst til at tage den hele, eller det er jo lidt langt altså, Det er, en lidt, det er en lidt stor udfordring. Jeg synes jeg, jeg synes måske, du skal tage den nu, og komme hele vejen igennem Nikolajs. <laughs> okay, ja. Enten tænker man, jeg vil lige sige, måske lytter, måske skal du lige lægge benene op, og lente lidt tilbage for de små fortællinger, de små sprogperler, der kommer her på Facebook. Det er det i hvert fald. I konkurrencen om to billetter til syv. Enten tænker man, og foretager sig intet, Gennemgå alle tænkelige scenarier, opsummerer hvilke sorger og besværligheder samt tilfældige glæder en sådan fejring vil indebære, for at til sidst at komme frem til, at det er meningsløst og overfladisk lige meget hvad, og man er tilbage ved ens udgangspunkt. Eller man øh, opsøger andre menneskers selskab i aktagene, og måske rammes man et øjeblik af at være til stede i nuet, men forstår det ikke, og bruger derefter nogle dage på at beskrive livet, som man på fejringsdagen har levet forlæns, men kun forstå baglæns. Der er altså mange referencer jeg, her, jeg hvis man næsten, er det er, kender. det er næsten for upassende til Facebook, det her. Synes du det? Det er næsten for smukt til Facebook. Men hvis du skulle pege på en, der skulle have to billetter, hvem skulle det så være, kære meddommer? Altså, jeg vil pege på Sandra. Det vil jeg. Det er, det er ligesom Kirkegaard ville have ønsket det. Jeg vil pege på Mass. Man okay. knaller hende, Regine, for at undgå angst og bæven så tager man et tronspring ud på altanen i barstock og turnister og råber, gifter, og du fortryder det, gifter ikke, og du fortryder det også. Kan vi, kan vi få en tredje uh, uvildte person ind og pege på, uh, på mellem Sandra og Mads? Ja. Hvem skal vinde? Vi det tror jeg godt, vi kan. Jeg ja, ja, tror jeg faktisk, jeg har en ved min side her. Ja, velkommen til. Hvem har vi med? <laughs> jo tak, jo tak. Så, så det er mig, der skal vælge, eller hvad? Ja, hvis du lige vil præsentere dig på en tidsramme der hedder 10 jeg hedder, sekunder. Jeg hedder Cecilie, jeg er tekniker for KitKat Club, som kommer her efter. Uh, hvad præsenterer I i aften? En gang til. Hvad præsenterer I i aften? I aften står den på musical, og det bliver simpelthen så spændende. Altså, det bliver storslået jo. Det er musical. Og øh, der bliver også sat en kabaret op med enten eller, faktisk. i kirke går I kirkegårdåret. Det har vi ikke med. Desværre. Nå. Nu er det sagt. Den er heller ikke sat op endnu. Så... Sandra eller Mass, nu skal der falde dom. Jeg er også lidt, lidt, lidt biased, fordi Sandra er min pige. Men jeg prøver, jeg prøver lige at, at lægge det fra mig. Og det er altså ikke et datter, men hun er med på programmet The KitKat Club, der kommer bagefter. Det er måske ja, lidt indspist. Ikke. Jeg jeg er faktisk lidt på Mass. Jamen, Mass, Damgård, jeg finder dig på Facebook, og så sender jeg to billetter i, i retning af dig. Og øh, det var faktisk alt, hvad vi nåede på Pøler og Pickles, et uh, once-in-a-lifetime, unik uh, experience-program-event. Okay. Og uh, kan vi lige høre en sidste gang, hvor uh, lækker skilleren har været gennem hele programmet. En time med Pøler og Pickles. Pøler og Pickles. Pøler, og pickles. pøler og pickles. Josefine, vil du bruge de sidste 5 sekunder på at lige at præsentere en uh, lille event, inden vi siger tak for i aften? Ja, det vil jeg enormt gerne. Uh, det er sådan, at uh, den 5. maj, udover at være en... Uh, en rigtig dejlig dag i Danmark, så er det også der, hvor at KU slår dørene op for en festforelæsning. Ja, det sker inde på KUs hovedbygning på Frogeplads. Og, og her, der udover der er fest, som det jo lyder i titlen, så er der også en overdragelse af Søren Kirkegaards skrifter til Københavns Universitet. Og på den måde fik vi bundet en smuk sløjfe på Søren Kirkegaard-temaet. Pøler og Pikkels takker i for i aften, og Søren Kierkegaard kan nydes i hele år 2013, men også i al fremtid. Tak for i aften. Min har på tavlen, min hjerne i en anden For mange bold i luften, kunne jeg gribe dem alle sammen Alt i min tekst